Itt. És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Fiala János Röviden felhívom Farkas Pétert, be Ha nem kérdeznek, nagyon rövid beszélgetés lesz, mert alapvetően önök miatt kerestem meg. Tegnap ugye Tót István volt itt, az OBA, az Országos Betétbiztosítási Alap de a kérdések zöme befektetésre vonatkozott, és ezért célirányosnak láttam meghívni. Ha be van, annak nincs szóvűvője, majd kiderül, hogy Farkas Péter, micsoda? A Concord is megkértem. Ők nem elég, hogy nem vállalták a beszélgetést, de a kommunikációs és marketinges vezető azt mondta, hogy nem is értette a kérésemet. Hát ami azért lássuk be, kicsit érdekes, de végül is lehetséges, hogy azt hitték, hogy hát nem tudom, mit hihettek a concord most éppen. Egy olyan kérdést tette fel, de azt még tegnap adás közben, ami olyan nagyon nem csodálkoztam, hogy én ügyfelük vagyok-e. Mondtam nem, majd ezt követően azt mondták, hogy nem tudomásul vettem, egy hamar nem keresem őket. Mindazonáltal mindazoknak, akik segítettek kontaktot találni, azt köszönöm. Március 17-én, kedden este fél nyolc órakor az Aquarium Club volt bárjában nagyon messzire jött ember. A vendég Csintalan Sándor, nem közönség verzió, én kérdezek, nagyjából két órát fog igénybe venni, két fél idővel. Ma 2015, március 12-et csütörtök van, 6 perccel múlott fél nyolc és másodperccel múlva felhívom Farkas Pétert, aki nagyjából annyi ideig lesz a vendégem, amíg kérdeznek tőle. 353-9451 az elérhetőségem, 353 9, 4, 5, Ma a 2015. március 12-én csütörtökön 6 perccel fél után. Után ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, mint ahogy az időjárás jelentés sem. Mintha oszlana a felhőzet, 2-3 fok van Budán, ami azt jelenti, hogy nincs túl meleg. Valami eset nem régen, könnyen lehetséges, hogy egész nap fog, és könnyen lehetséges, hogy egész nap nem fog, megfelelő rész aláhúzandó. Szívesen kezdeném úgy Farkas Péterrel a beszélgetést, hogy már itt van egy kérdező. Nagyjából 70 másodpercük van arra, hogy valaki jelentkezzen. Szia Géza. Jó reggel! hát én nagyon várom. <gül> rendben van, egy fél és perc. Egy fél perc. Ja. Nagyon sajnálom, hogy a rendelkezésedre kell, hogy álljak, de örülök annak, ha netán véletlen bármivel is tudok segíteni, de már hívom is az illetékest. Köszönöm. Fiola János vagyok. Lehet? Egyrészt sok szeretettel köszöntöm itt a rádió műsoromban, ami részint jó, részint nem jó, az, hogy itt van, az mindenféleképpen jó, az aprópó, az borzasztó, de ezt Tóth István is elmondta, tehát gyakorlatilag ön egy ilyen katasztrófa elhárító, csak éppen nem geológiai katasztrófák idején jár el. Csak akkor fogunk személyesen beszélgetni, mármint, hogy kicsoda, hány éves, de arra sort kerítünk, ha nem lesz kérdező. Tegy nap István itt volt, és a kérdések zöme befektetésre vonatkozott, és nem betétre. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen hihetetlen gyorsan rendelkezésre állt. Gyakorlatilag a hallgatók kérdéseire kéne válaszolni. Én nem vagyok egy befektető. Én egy a, kocká... a műsoromban eleik az a kockázat meg, amit az élet biztosít. Köszönöm szépen az azon kívüli kockázatokból. Lásd még befektetés, abból nem kérek. Itt most ki is vonom magam, már itt van egy hallgató. Uh, és akkor azt kérdezem öntől, hogy ezek a játékszabályok, ezek elfogadhatók-e, és egészen addig, amíg a közönség érdeklődése kitart, de nem tovább, mint fél kilenc, akkor válaszol le a kérdésekre. Igen, természetesen szívesen. Nagyon szépen köszönöm, Gézeti édesó. Jó regelt kívánok, Magyar Géza vagyok. Egy másodperc, persztülem hallják egymást. Farkas úr hallja. Igen én hallom a való. Jó, tökéletes. Jó. Nekem kettő féle budakes termékem, hogy termék, az egyik egy megadt Plusz nevű kezelés és a másik pedig update részvény. És erre vonatkozni a kérdéseim, hogy hogy próbálok itt konkrét lenni, hogy, hogyha megkezdődik a kártalanítás, akkor vonatkozik erre a két külön termékre a kártalanítás a bevalészéről? Igen, ennyi a kérdés. Jó, akkor a kártalanítás a az adott cégitem Budakes tevékenységére vonatkozik, hogy a tevékenységnek a tárgya pedig a befektetési eszköz. A befektetési eszköz a sokféle lehet, tehát azon kívül nem lehet kimagzsolázni, hogy ilyen vagy olyan részvény. Ez a cég jogosult volt különböző tevékenységek végzésére, és azok keretében pénzügyi eszközöket értékesítettek, azokat letétként őrizték. Tehát a portfólió kezelés keretében önhöz került nem tudom milyen ö, eszközök, részvények befektetési jegyek, kötvények, bármi, az nyilvánvalóan beletartozik a védelembe, tehát annak kiszámítjuk az értékét, és az a kártalanításként megkaphatja. Illetőleg a, az a másik részvény amit a címén mondott a revit az úgy szintén, hiszen a részvényeket is ugyanígy kárt. Megkaphatja, vagy megkapja, és a megkapja, teljes összegben, vagy tört összegben? Hát két, két forduló van. Az első körben még a felszámoló fogja feleltározni, hogy a cégnél mi az, ami meglelhető, ami megvan. Amit be tudnak azonosítani, hogy melyik ügyfélnek milyen részvényre milyen papírra van követelése, azokat az ügyfeleknek ki fogják adni. Tehát ha megállapítható, hogy önnek van nem tudom mennyi részvénye, és annak 80 vagy 60%-a valóban lehető és megtalálható, akkor minden olyan ügyfél, amelyik erre a részfényre követelésekkel bír, a követelésének az százalék. Megfogja. Ez a százalék, ez mind múlik? Tessék? Ez a százalék mind múlik? Hát, hogy mennyi marad meg a kismálás után. leges valami. Ezt a, a kokét ügyben kell felderíteni a biztosnak. Ezt, ezt jelen pillanatban senki nem tudja megmondani. Ezt, ezt, ezt. És azt se tudja megmondani, hogy ez időben mikor következhet be? Hú, nem. Az az igazság, hogy nem. Ezt látni uh -huh. én nem tudni kéne, tudni a nyilvántart. Magyarul ennek a bizonytalansági faktura egy tízes skálán inkább hetes, mint négyes hát most végig gondolom, hogy mi a bizonytalanság... Ami... Hát az, hogy mikor kapja meg, és hogy mennyit. Magyarul, hogyha én biztosra megyek, és azt mondom, hogy holnap péntek lesz, ahhoz képest az, amit ön mond, hát azért az a bizonytalanság Csimboraszúja az egy másik kérdés, hogy ezzel adott esetben számolta az az ember, aki a Mudakeshez fordult annak idején. Tehát időben is valószínűleg elhúzódhat, mert ez egy, ez egy elég, ha herékus munka ezt összeszámogatni. Másrészt azt tudni kell, hogy a, a, a kúránsebb papírok, tehát az, a jobban bénzértelhető papírok, állampapírok, jobb részvények, ezek valószínűleg nagyobb valószínűséggel tűnnek el. Ez a gyakorlat. Tehát én csak a gyakorlatból mondom, uh -huh. hogy tapasztaljuk, hogy nyilván azt tűnik el, azt veszik el, amivel lehet valamit kezdeni. Tehát az értékpapírfajták fajták között ez a százalék, ez nagyon eltérő. Jó, garancia van-e bármire. Ö, hát arra, hogy az eljárás lefolyt. <gül> hát, <gül> elnézést ez a nevetés, ez, ez, ez, ez nagyon sokakat uh, sérthet. Nem ezen nevettem, hanem azon, hogy hát ez bizonyos szempontból a nesze, semmi fog, meg jól gézni a tiéd a szó. Igen, uh, én próbáltam egy forma menni, szóval nem összes kérdésem volt, ez volt az első kérdés. A második az, amit már János föltett, hogy mikor történhet a kártalanításnak a megkezdése. A kartani egytársi eljárás az formailag... Megkezdődött olyan értelemben, hogy a bevára vonatkozó határidők elindultak a Budakesz elleni felszámolás közétételével. Ez március 5-én történt meg, és ezt követően van egy 15 napos határidőnk, ez 20-án jár le. Addig kell közzé tennünk a kártanítási eljárásra vonatkozó technikai részletkérdéseket. Tehát az, hogy hogyan kell igénybe jelenteni, ki lesz a kifizetőhely, és melyik naptól kezdődően kell eljutatni hozzánk a kérelmeket. És ez az első igénybejelentési nap, ez nem lehet több mint 30 napra a kártalanítás, a, a felszámolás megkezdésétől. Tehát valószínűleg tartom, ez, ez március legvége, vagy április első napjaira fog esni, ez a nap, amit a titkosgatóság egyként megfogalmaz. Jó, de ez ugye arra vonatkozik, hogy ebben látni fogják, hogy mik a követelések, de hogy mi a rendelkezésre álló pénz, azt március végéig gondolom nem fogják tudni. Mi az alapján tudjuk eldönteni a kérelmeket, ha ezek az információk már rendelkezésünkre állnak a felszámolótól, ez nekünk még nincs meg. Tehát... A felszámolóra vonatkozik-e bármilyen határidő, vagy nem? Hát elvileg vannak határidőhözó a cső de a, a gyakorlat ebben elég szerte ágazó és elég vegyes, ahogy én. Különös tekintettel arra, hogy azt a Múricka képzeli úgy, hogy ezt határidőre meg lehet tenni, mert ha valami nagyon bonyolult, akkor hiába sürgetik, attól még nem lehetett csinálni. É, és azért én, én, én tökéletesen ö, együtt érzek a felszámolóval, aki az egész dolog rászakadt, hiszen rengeteg ügyférről van szó. Jó, azért hívom fel szíves figyelmét, hogy jobb, hogyha a befektetőkkel nagyobb szolidaritást érezne, ne folyják lincselni a, szó Tehát a nagyon hitelmében. Sajnálni kell a, a felszámolót, még jobban a budakest tulajdonosait, de azért alapvetően a befektetőket kell sajnálni. Ez, ez így van, én csak azt mondom, hogy én meg megértem, hogy ami rászakadtott a felszámolóra, azért az nem egy kis munka. Tehát mire ezt ő megcsinálja, nyilván egy jelentős nyomás alatt dolgozva, Rende kell hozni egy nyilvántartást, egyenleget kell készíteni ügyfelenként és felelősséggel rende... Ön, mind beva, -e kapcsolatot a felszámolóval, vagy önök között nincs ilyen közvetlen kapcsolat? De van, van kapcsolat közöttünk nyilvánvalóan. Azok az információk, amelyeket önnek elmond a felszámoló, azok részint publikusak, részint nem publikusak, ezt önök döntik el, vagy ez hogyan van? Hát nyilván, amiket a felszámoton megtudnak annak jelentős a publikus, hiszen a, ez azt jelenti, hogy mennyi van meg az értékpapírokból, mikor kapunk információkat, mi a tartalma, ezeknek. Tehát előbb-utóbb ezek publikusá válnak, hiszen a minilvántartásunkban mi eljárásunkban is meg fognak jelenni ezek az információk. Mikor lesz ez látható, vagy ezek nem láthatók mondvának, hogy mindenki majd egyénenként fogja tudni behajtani azt, ami egyébként az ő követelése? Hát ezt nem tudom megmondani, hogy mikor lesz látható. Én feltételezem az, hogyha ilyen általános információk uh, már rendelkezésre állnak és bizonyos hitelességre, ezek meg akkor erről a nyilvánosságot tájékoztatunk. Köszönöm szépen, Kéz a még egy menet. Igen. Igen. Szóval, hogy, hogy akkor a részfényeket lerendeztük, és akkor van másik, ez a, ez a Megatrend Plusz nevű kezelési alapom, amiben nekem határozott időre szóló szerződésem, és határozott összegre. En, ennél, a, ennél ugye nincs olyan, hogy mit tűnt el elvileg, hanem hogy itt a BEVA a, a törzényben meghatolt összeg, 20 ezer eurói kártalanít, ugye? Igen, de össze kell számítani a követeléseket, tehát a részvény és ez a megatrend portfóliós dossziébe számít. Tehát önnek ö, egy ügyfél, egy cégnél egybe kell bontani az összes követelést. Én már akkor azt értem, hogy a részvényből majd azt az adott mennyiséget, ami megvan, ha én most jól vettem ki a szavaival, de ebből a határozott alapból pedig az összeg számít, és az alapján, ha, ha, jól, ha jól értem, akkor március végén, április elején be kell nyújtanom nekem a. Ez az alap az egy, ez egy elég, elég nem hivatalos kifejezés, hogy az alap az nem az, hogy a cég esetleg úgy kezelt egy, egy portfóliós programot az ügyfelek felé, mintha az egy ilyen kvázi alap lenne, azért ez nyilván nem az. Tehát az önök számláján att, attól megy ez, mert ezt, ezt meg a trend, vagy bárminek hívják, ott konkrét értékpapíroknak kéne lenni, azok az értékpapírokat nevesíteni kell, nekünk azokat kell megtalálni, és azok után tudunk kártalanítás fizetni. Ez Köszönöm szépen, Géza. Egy dolgot áruljon el, hogy itt ugyanolyan határidő van-e, mint az Obánál. Nem, nekünk egyenként kell végigmenni minden kérelmen, és nekünk egy 90 napos határidőnk van onnantól kezdve, hogy minden adatunk rendelkezéssel az elbíráláshoz. De azt önök döntik el, hogy minden adat megvan-e. Tehát ez nem, nem abóvó 90 nap, hanem ez a 90 nap az egy bizonyos időponttól indul, amit egyébként önök tudnak, hogy melyik nap. Igen, igen, így van. Oké, okay, rendben van 353 94, 51. Farkas Péter beva, válaszol mindazok kérdésekre, amit önök föltesznek. Kis türelmét kérem. Igen. Itt van egy kérdező. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Questor. Ugye azt halljuk, hogy a Questornak volt Két típusú kötvénye, egy valós kötvénykibocsátás, amire engedélye volt, meg egy kötvény kötvénykibocsátás, amiről senki nem tudott. Ugye a valós kibocsátásnál értelemszerűen futotta a kötvényvásárló, a kibocsátó kockázatát, kibocsátó nem tud fizetni, így járta be, van nem térít. Igen, de amikor ha valakinek olyan kötvénye van, és nem tudom hogy, lesz, hogy lehet megkülönböztetni, hogy ha nekem egy kötvényem van, még nem is létezik, Ugye én azt gondolom, hogy ott a forgalmazó felelőssége egyértelmű. A fiktív kötvényekre, mint a forgalmazó védségén, védségéből adódó veszteségem, ott a beva helyt áll? Hát az a beva helyt kártantási kötelezettsége az a lett meglévő a cégnél. Megőrzendő és létező letéteknek a kiadására vonatkozik. Ez egy kártérítési típusú uh -huh. felelősség, amit ön említett, tehát az azt jelenti, hogy a cégnek a saját vagyonából kéne helytán uh -huh. a, a jogellenes károkozásáért. Ha egyébként így lesz, nem tudjuk a tényállás pontosan, de valóban így van, hogy ön gondolja, és elmondta, és ez lesz a vége, akkor ez egy kártérítés jellegű dolog, és kártérítést más helyett a van nem fog fizetni, ez biztos, hiszen nem letétek tűntek el mert hogy nem is létezik. Igen, nagyon szépen köszönöm. Újabb kérdés, azért ez egy nehéz fogós dolog lesz, amit itt a, a hallgató kérdezett. Különös tekintettel arra, hogy ugye talán ön tudja, talán más, hogy ez mennyi idő alatt történt, ez kinek a felelőssége, de az már egy más témakör. De ez a 150 milliárdos fiktív történet, ez, ez, ez egy egészen viszonyoktató része, nem a beva részéről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, szeretném kérdezni ezzel a, a ügyel kapcsolatban, hogy én körülbelül másfél héttel a bejelentés előtt kötöttem le egy portfóliót, amit később mondták, hogy mert kérdeztem, hogy milyen értékpapírok lesznek, és mondták, hogy később fogják tudni ezt megmondani majd nekem, hogy egy, egy éves futamidejű portfólióban milyen összetevők lesznek. Egy kérdésem az, hogy ezt utána lehet-e járni, a másik pedig az, hogy milyen technikája van annak, hogy én ezt az igényemet bejelentem. Önnek ugye egy plusz egy tényezője van. Hát ö, nagyjából igen. Igen. Hát igen, ez a portfolyónak nevezett ilyen csomag, vagy becsomagolás, vagy álca, ugye ez nyilván értékpapírokat kéne, hogy rejtsen. Tehát valószínűleg, és reménykedem benne, hogy a nyilvántartásból ki fog derülni, hogy ebbe a portfolyó csomagba, amit alapnak, vagy nem tudom, minek is szoktak nevezni, és nyilván nem az, konkrétan milyen értékpapírok vannak. Nekünk ezt ki kell nyomozni, hiszen az egyes értékpapírok árfolyma alapján kell uh -huh. megnapítanunk a kártalanítást. Egy másodperc, hadd kérdezzek vissza? Egy másodperc hadd kérdezem önt meg, hogy annak idején, és most nem fogok értszelődni ön ön, félre és de azt feltételezem, hogy én egy tudatos valaki, amikor azt mondta, én nem értek hozzá, amikor azt mondták, hogy ez majd menet közben fog kialakulni, és nem tudnak ott helyben válaszolni, és ön ebbe belement, akkor önt valójában a bizalma vezette ebben? Ez pontosan így van. Körülbelül egy éve keresgettek engem a Budakestől, mire nagyjából azt mondtam, hogy jó, és akkor megmondom őszintén, hogy az is a bizalmamat növelte, hogy a Budakest takértői sokszor szerepeltek a médiában, mint, mint elemzők. Tehát itt volt egy ilyenfajta uh -huh. bizalom, ami hát egy Jó. hét alatt, hogy is mondjam, kötélvált. Nagyjából mikorra kellett volna nekik válaszolniuk az ügyben, hogy mi van ebben a portfólióban? Ö, azt mondták, hogy egy hónapon belül ö, meg tudják mondani... Magyarul Farkas úr könnyen lehetséges, hogy önök nem fognak tudni konkrétumot mondani, mert hogy ez a, ez, a, ez, a, ez a eltelt idő kevés volt ehhez, és ha kevés volt az idő, akkor mi van? Nézd, valami, valami meg lehet a cégnél. Ha a pénz megvan, arra is nyújtunk kártalanítást. Ha nem, nem használták fel, de a befizetés nyoma megvan, és a befizetés a pénz ott van a számlán, ügyfél számlán, az is egy kártalanítási alap. Ha ki tudjuk nyomozni, és a nyilvántartásban meg lehet állapítani, hogy milyen értékpapírokba fektették ezt a pénzt, ugyancsak a kártalanítás alapja szolgálhatna. Van esély arra, hogy mondjuk egy héttel a csőd előtt tettem be ezt a Hát nem túl nagy összeget, hát nem ilyen több milliós dologról van szó, hogy ez a pénz esetleg addig még föllelhető. Vagy... Én úgy gondolom, hogy feltételezhető, az is elképzelhető, mert ezek mind ilyen teóriák és ilyen feltételezések, de nem Értem. Zárt, de... Nagyon szépen köszönöm. Valami esély, ahogy Fiala úr mondaná, tízeskálán 8. elmegy. Hát, legyen és legyen én azt mondom, hogy nem, az nem reménytelen kategória, igen. Azt kérdezem öntől, Farkas úr, hogy hány ügyférről van szó? Mi 13 ezerre kalkulálok? Most várjunk, ez a Budakesre vonatkozik, hogy ebben benne van a Hungária, a Questor. Ez, ez kizárólag a Budakes kizárólag. A Budakesz. És, a, és a Hungária és a Questorral együtt? Ö, az, azt, nem azt nem tudjuk. És azt kérdezem Öntől, hogy a tíznek vesszük azt a pénzt, ami itt bent van, arról sincs halvány lila gőze, mert ugye az emberek a sajtóból tájékozódnak, hogy ebből a pénzből effektíve valamilyen formában mit, te, mit megtalálható. Tehát halvány gőze nincs, hogy ez most kettő vagy nyolc. Ez, ez a gőz kifejezés, az jó lesz díaz, hogy mennyit tudok. -e. Magyarul az ezzel kapcsolatos bizonytalanság az ügyfelekben egy tízes skálán tízes kell, hogy legyen, maximálisan ö, aggódniuk kell, hiszen fogalma sincs jelleg senkinek sem arról, hogy az a pénz, amit befizettek, az effektíve biztos, hogy valahol megvan, de hogy hol és felelhető formában erre nem lehet válaszolni felelősséggel. Hát pontosan nem lehet tudni. Abban bizakozunk, hogy az eddigi gyakorlat alapján, az eddigi ügyeinkben azért mindig jelentős maradékok voltak. Tehát ez nincs, nem volt lesöpörve a padlás teljesen. A jelentős maradék egy tízes skálán hány százalék? Hát én azt mondom, hogy 30-40. Az... Hát nézze, attól én nem lennék túl boldog, de ez most lényegtelen. Jó reggelt kívánok! Szia, Bakatos, és jó segítene! Szia Fókusz! Lakatos is jó ahhoz, hogy a kérdésemet fel tudjam tenni egy ilyen kéne. Uh, állítólag 100 milliárd forint az, ami a nagyon kezelése áradott néve eltű. Nem tudom, hogy így van, nem, de ők csak nagyságrendeket szeretnek megérteni. Az a teljes vagyon, amit a budakesz kezel, az mondjuk 300 milliárd forint, hogy mekkora üssze? Csak utána jön az érdemi kérdésen. Hát én szerintem ennél kevesebb, tehát ami a, a mi nyilvántartásaimból rendelkezésre áll, az a a biztosított letétről, vagy, vagy, bocsánat, nem, a teljes letétállományról beszélek, ez 80 milliárd fordot meghaladja valamivel. És ebből a a védett ügyfelekre jutó a 6 millió alatti letét, ez volt 17 milliárd környékén. Tehát ezek a mi adataink. De mert, hogy értem a 80 milliárd forint az a teljes vagyon, amit az összes ügyfél, az adott pillanatban. Itt a, a, a cég jelentéséből meg tudunk állapítani, amit nekünk jelentett, az azt jelenti, hogy 81 néhány milliárd forintnyi vagyont kezelt ügyfelek részére. Hát abból hogy tudsz, az milyá nyányoltan. Nem tudom, valószínűleg itt e, benne van ez a négy bank, aki ebben az egész kompenszumban uh -huh. együtt szerepel, tehát ezt uh -huh. ezzel együtt lehet az. Még a bankok pénzét értek. jó. Akkor jön a következő kérdés, mert ten a falamelyik sajtóorganomban azt olvastam, hogy a a bankok részéről, ami 65 milliárd kiányzít, és ami a budakesz részéről 31 milliárd. De te, tegyük föl, hogy ezek nagysággal számok, hogy akkor egy 80 milliárdnyi hagyon kezelése átvezt 30 milliárd kiányzít. A kérdésem a következő, hogy elvileg itt arányosan kell majd mindenkinek buknia, hogyha mondjuk, nekem nincsen, de ha az én mol tegyük fel meg lenne, mert tíz évvel ezelőtt adtam volna egy megbízást a Budakestnek, azt megvette, nem adta el soha, nem azzal üzletelt. Igenkor én a teljes mol visszakapom, hogy mindenki arányosan lehet kártalanítva, és mindenki a három 8 ot -e meg a vagyonát? Igen, ez egy jó kérdés, ugye ez az elvre vonatkozik. fajtánként igaz, mert gyakorlatilag nem biztos, hogy minden értékpapírból ugyanannyi hiány lesz. Tehát ez meg... De értékpapírokon belül a kérdés jogos, és ott arányos lesz? Na, ott így van, a van egy jogos a kérdés, arányosan fogja Független att, Függetlenül attól, hogy valaki ennyit vagy annyit ted be? Uh, Százalékosan. Így, ahogy mondja. Kérdés. Így, így, így. 353, 94, 51 a Kejfej Antsi révén. Ön a Bevánnak micsodája, mert mondta tegnap a Tóth hogy ön nem szóvívő. Úgy Nagyon szépen köszönöm. Egy P -betű, a P-betűnél nálam agódni kell, mert az a számkijelzés nélküli telefonálóknál időnként előfordult rágáság. Előre is elnézést kérek. Jö, Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Egy nagyobb összeggel vagyok bent a, a Budakeszben. Kérdésem az, hogy én nem tudok hozzájutni ahhoz a formanyomtatványhoz, amit önökhöz be adni, hogy a köztelek utcában van-e ügyfél fogadási lehetőség? Pontos. Ez a nyomtatmány az nem tud még hozzájutni, nincs sajta a honlapunkon, ezt most igazítjuk hozzá a Budakes esetéhez. A jövő hét második felében ez elérhető lesz. Elérhető lesz a honlapunkon letölthető, szabadon fénymásolható, illetőleg meg fogjuk jelentetni, hogy melyik bank lesz a kifizetőhelyünk, és ennek a banknak a fiókjában is hozzáférhető lesz ez a és akkor a köztelenek utcában nem érdemes bemenni. És tehát itt, itt most itt sincs ilyen, ilyen lap, ez még gyakorlatilag nem véglegesített a formátum. De akkor, hogyha igen, akkor mert nekem nincs számítógépes lehetőségem interneten, hogy akkor viszont, ha én bemegyek a Közszerek utcába, akkor ott kaphatok ilyet? Jönnét ügyfélforgalmat nem bonyolítunk, ugye nem vagyunk erre berendezkedve. A közleményben, jövő idő második felében megjelenő közleményben benne lesz az a bank, amelynek a fiókjai bonyolítják a kifizetést, és azoknál el lehet érni ezeket a nyomtatványokat majd. Köszönöm, Uram. Én is nagyon szépen köszönöm. Érkezett egy kérdés SMS-ben. Olvasom. Ha valaki a Budakesnél vezetett befektetési számlát és arról két különböző befektetési terméket vásárolt, akkor kétszer 6 millió-e a kártalantási keret, vagy csak egy? Ügyfelenként számoljuk össze, tehát ügyfelenként csak egyszer van ilyen keret. Ha ügyfél többet vásárolt, akkor az egybe fog tartozni. Nagyon Ez szépen. Millió. Nagyon szépen köszönöm. Maradjunk abban. Jó, még egy kérdező, aztán hírek, és utána folytatjuk, ugye akkor bírhatom még a társaságát egy fél óra erejéig. Jó, igen, hogy nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogyha a céges részvényünk van, hogy ő be kell jelenteni külön az igényt arra vonatkozóan, hogy mennyi lesz a, hogy mennyi a tartozás. A céges részvény mit jelent? Mit jelent? A cég tulajdonában áll a részvény, gondol? Nem, azt, hogy cégként kötöttük. Cégként adtunk megvizást a Budakestnek. Ön, ugyanaz az eljárás, mint a magánszemélyeknél. Vásárolt, amit nem is itt van lehetett forgalmazni, nemként a frankosztítős tőnt. Ugyanúgy be kell ma jelenteni a kérelmet, ahogy a magánszemélyeknek ki kell tölteni egy nyomtatpányt, el kell hozzánk juttatnunk, és az eljárás ugyanaz, mint a magánszemélyeknél. Tehát nincs különlegessége ennek, hogy céges. Ennek van, a, van valamilyen határ ideje? A igénybejelentés kezdő napjától, ami a március vége április eleje valamikor, az lesz. Onnantól egy év a, a határidő, tehát mondjuk elég tág időintervallum van. És ezt kárt lapjáról lehet letölteni? Igen, a jövő hét második felétől, ma még nem, most még nem. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, sajnálom az apropót. Elfarkasul, akkor nagyjából 6-7 perc múlva visszahívom. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm. És most, Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet telefonálni Farkas Péter Beva ügyvezető igazgató rendel fél pillanat múlva itt lesz vonalban önök is hívhatnak engem 353-94-51 Öntől türelmet kérek Halló? Halló, itt vagyok. urat keresném. Én? Én nem az vagyok. Még egyszer, uram, kérdez... arra kértem Önt, hogy türelemmel legyen. Köszönöm. Fiala János, akkor folytatjuk. Köszönöm szépen. Mindenkitől türelmet kérök. Igen. Most mondja, legyen szös. Jó napot kívánok! Üreget. Az lenne a kérdésem, hogy vidéki kvestorfiókról van szó. Az időszüleim kötöttek kötvényeket, vásároltak kötvényeket. Tegnap napon bent jártak, és a hölgy, aki két héttel ezelőtt még beva által biztosított kötvényeknek nevezte az eladott papírokat, most már egy listát adott a. a a káros a telefonszámával, hogy keressék egymást és alakítsanak érdekszövetséget, mert hogy ez a pénz, ez már nem áll rendelkezésre, amit tiszta kéne küzetni. Ez elég hogy meglepő. Hát, hogy, hogy itt csődbe ment a dolog, vagy, azért az elég elég felelőtlen kijelentés, hogy ez csak akkor ezt kifizet, hogyha el tudják adni esetleg a nyilatlanokat a, nyilatlan, a, nyilatlan, a, a Questornak. Tehát ez, ez, az, ez, ez, mit, ez mit szól? Ez, ez, ezt nem érzelre bármit mondani, ez nem a befektető védelmi alapnak a... a, a kompetenciája, nem akarok kibújni ezzel ról, nyilván úgy gondolom, hogy fel kell eltározni, hogy a cégnek valóban milyen vagyona van, ami helytállhat állhat ezért a, a követelésért. Oké, okay, rendben van, de akkor azt legyen szó és megmondani, hogy a nemzeti bankozap szávhoz forduljon a, a betelefonáló, mert amiről betelefon, am, amit elmondott az enyhén szólva hátborzongató. Uh -huh. Ö, azt mi is tapasztaltuk egyébként korábban, hogy a tájékoztatás nem volt egyértelmű. Jó itt, nem a tájékoztatásról van szó, itt olyan öntevékenységre biztatják őket, amit szerintem nem lehet elvárni. Ezen kívül, hát csak aztért nem mondom azt, amit gondolok, mert szalonképpen szeretnék lenni. Nem tudom elmondani, mert mint fővédelmi alapként, ugye erről nincs hivatalos véleményünk, és nem tudjuk mit igazából, mit kezdeni vele. Én is úgy gondolom, hogy valóban ez egy, ez egy meglehetősen érdekes megközelítése a dolgoknak, hogy biztatják szervezkedni a szervezeteket. Ö, én azt láttuk és valóban tapasztaltuk, hogy a tájékoztatásban volt némi csúsztatás, ami a BEVA biztosítását illeti. Mert valóban a BE, akkor ezt a értékpapír RT az a BEVA tagja, és a biztosítás őrá kiterjed úgy, mint mondjuk a budakes látható, de azt tisztáztuk, hogy próbáltuk tisztázni a kötvényre már akkor sem. Több ügysel keresett meg minket és érzékelhető volt ez az átfedés és bizonytalanság. Visszajött az önök nevével tulajdonképpen akkor a Twestornál. Hát úgy tűnik, hogy az ügyfeleket ezen nyugtatták meg, hogy a webavédelem fennáll. de egyébként valóban a persztújtékpapírral kiterjedt, csak hát nem pont úgy, ahogy ügyfelek értették. Ez kicsit nekem, mint egy Közép-afrikai országban. Oké, okay, van ebben nem fogunk tenni, tehát önnek ebben igaza van, de most, ha elmondjuk Magyarországot Közép-Afrikának, attól most a helyzet nem lesz jobb. Tehát most egy praktikus, egy óra nem akartam megbántani, csak azt mondom, hogy. igen nekik igaza van, csak ezáltal senkinek nem lesz jobb, viszont megy az idő. 383 51 Farkas Péter rendel Beva ügyvezető, igazgató. Nagyjából ennyi idő kell ahhoz, hogy egy újabb telefon befusson, ő is Pébet Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Viszont hallás 353 azt szeretném önöktől kérni, hogy csak az telefonáljon be, akinek kérdése van. Egyébként mástól veszelje el az időt, és én is ezért vagyok rövidebb az átlagosnál. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Két kérdésem lenne. Hajra. Az egyik az, hogy a Forex számlákra vonatkozik-e a DEVA kártérítési kötelezettsége? Hát, hogyha az a számlán pénzt található, akkor igen. Tehát, ha arra pénzt fizettek be, vagy arra pénzt kapott a tevékenység kapcsán, akkor igen, nyilvánvalóan. Értem, tehát az azt jelenti, hogy ez függetlenül attól, hogy az ügyfél tudott, vagy nem tudott, ez ettől függ. Hát ez egy ténykérdés, hogy az, az ügyfél számlán van-e van -e pénz, hát azt nyilván meg fogja állapítani majd a vizsgát, hogy mennyi maradt meg, mennyi a ténylegesen ott pénz pénzmennyiség, és mennyi az ügyfél követelés. Hát hasonló, mint az értékpapíroknál, a pénzkövetelésre, és ugyanúgy a bevédelme kit eljött. A másik egy ö, olyan kérdés lenne, hogyha... Szerencsétlen esetben, hogy két olyan pénzintézetben van valakinek befektetésé, amit egy időben vagy egymás után érintett ebben a a helyzetben, akkor ez a 6 millió forintos korlát ez uh -huh. egyszer vagy kétszer értened. Ez minden intézménynek külön-külön és cégenként számít a 6 millió. Tehát ha két helyen van valakinek pénze, akkor két helyen van 6 milliós keret. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és őszintén az apropót. 353-94-51 Farkas Péter Beva ügyvezet igazgató rendel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehet arról fizikailag is megbizonyosodni, hogy a, a, a megbízott részvényeket megvásárolták-e? Mert én kapok csak egy e-mailt a, a, mondjuk a brókerszégtől, hogy teljesült a megbizásom. És hát most itt hallottuk, hogy itt ilyen fals ö, dokumentumokat így illetve hogy a lakástakarék vonatkozik-e ez a védelem. A lakástakaréka biztosan nem vonatkozik a védelem, azok nem, ők nem tagjaink. A meggyőzésről nyilván megvannak ennek a meggyőzésnek a korlátai, hiszen az ügyfélnek a lehet hozzáférése a saját számlához, tehát láthatja akár interneten, hogy mi az ott lévő állomány. Az egy más kérdés, hogy, hogy amögött megvan-e a papír, azt ugye nem tudja az ügyfél ellenőrzés semmilyen módon, úgy tűnik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, Lipaszki vagyok. a ja, úr, szeretnék kérdezni. Majd lehet, már itt van, benne van Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a questornál van nekem nagyobb összegem lekötve, hogy van-e most nekem valami Ez A befektetővédelmi alap felé biztosan nincs, mert még a mi eljárásunk nem indult meg, illetőleg nem is tudunk hivatalos információt arra, hogy a questor ide fog-e kerülni hozzánk. Tehát erről biztos nem tudok beszámolni. Az, hogy a felszáma, a felügyeleti biztos, aki jelenleg ott tevékenykedik, ő, hogyan kommunikál az ügyfelekkel, ezt ez Minek a függvénye, hogy önökhöz kerül -e, Hát annak a kérdés, hogy a felügyeleti biztos mit állapít meg, megállapítja -e az, hogy ügyfél letét hiány van a vizsgált cégnél, ebben az esetben, hogyha ezt konstatálja, akkor valószínűleg átadja a felszámolásokat, uh -huh. és a felszámolás kiirdetésétől indulnak a mi hatányokat. És amennyiben nem? Nem. akkor ezek szerint valamilyen más probléma volt, nem olyan jel... A betétes, illetőleg a befektető szempontjából az a jobb, idézőjelben, ha megkezdődik a felszámolás. Hát a legjobb az, hogyha azért nem kezdődik meg a felszámolás. Természetesen, de jelen helyzetben. Nincs letét hiány, tehát más problémák lehetnek, lehet, hogy megbírságolják a széket, vagy valami intézkedés volt. Ugye ez már korábban is volt más intézményekkel kapcsolatban, hogy ez ügyben egyébként a felszámoló nem sürgethető, az, hogy ő végül is milyen döntést hoz, és annak mi a következménye, azzal kapcsolatban az ügyfélnek várnia kell. Igen, igen, hát ez a legjobb megoldás, igen. Nagyon szépen köszönöm. 3.53.94.51 az elérhetőségünk. Jó reggelt kívánok. Jó napot, Péter, rápétlök egy nagyobb rövidet szeretnék kérdezni, hogy én jól sejtem, hogy ezt a Pénznek a nagy részét nem ellopták, hanem. Péter, mindenki konkrét, tehát nem, tehát itt ügyfelek telefonálnak, most itt ilyen sajtóhírekkel kapcsolatos habosítással ne foglalkozunk, ez nem az a műsor. 353 94 51, emberek telefonálnak leginkább a saját ügyükben, hagyjuk meg nekik azt a lehetőséget, hogy egy illetékes válaszol. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Az! Igen. Hello? Tessék kérdezni! Azt szeretném kérdezni, hogy az állampapírokra, amire az állam garanciát vállal, és ha elveszik az á... Állampapír. Tehát ha valami történik vele egy ilyen esetben, akkor mi van? Az állampapír ugyanolyan értékpapíra, mi szempontul, mint, mint bármilyen egyéb ö, papír, tehát ha elveszik, akkor a befektetővédelmi alap ugyanúgy kárt tanítja az ott esetben, mint részvényt vagy befektetési jegyet. Az állami garancia, az mint kibocsátó vonatkozik az állampapírra, tehát hogyha önnek... Ez egy nagy átvágás gyakorlatilag az emberek felé betetik velük, hogy ez végül is egy kockázatmentes befektetés, és utána, ha mondjuk egy ilyen helyzet előáll, akkor elveszett a pénze. Arra úgyhogy nem akarom én most ebben a helyzetben sehogy kioktatni, de, de ha különbséget kell tudni tenni, hogy mi az állami garancia, az állam azt garantálja, hogy arra az állampapírra vissza fogják adni a pénzt, és meg fogják rá fizetni a kamatot. Ha ezt az állampapír is el lehet lopni. Ha ezt ellopják, akkor a tolvaj számára fogja ezt a biztonságot nyújtani az állampapír. Tehát a Beba pedig azt biztosítja, hogy ha önnek eltüntették, ellopták az állampapírját, akkor mi kompenzáljuk az önkárát. Tehát itt az, hogy... Akkor értem. Jó, világos, világos. Én úgy érzem, át vagyok. Ez az én véleményem természetesen. A másik kérdésem az, hogyha én ki akarom kérni, hogy a kezembe legyen ez a papír, miután dematerializ dematerializáltak ezek a papírok, és nem adják ki. Tehát nekem az lenne a biztonság, ha megkaphatnám, és a kezembe lenne, igaz? Jól gondolom? Nem, ebben a irányban mozog, nem lehet visszanyomtatni ezeket a papírok, ezek nem, nem kinyomtathatók, nem lehet kiadni. Ha önnek ilyen papírja van, vagy akarja, hogy legyen, akkor nyitni kell egy szolgáltatóna egy számlát, nincs más megoldás. Aha, és az nekem ez egy igazolás lenne, hogy nekem ez a pénz van. Hát a papír. Éppen kap egy igazolást, de ugye ez, ez mi mutatja a példa, mondjuk a Budakestnél ez nem jelent feltétlen garanciát, hogy az a rajta is... Tesszem jelent garanciát, értem. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm. 353 94. 51 Jó reggelt kívánok. Jó kívánok, A kérdésem az, de hogy abban az esetben, hogyha volt OTP részvénye az ügyfélekány esetben nekem a Budakestnél, igen. És Péter szóval, tavaly júliusban még ott volt, fizetett rá az OTP, tehát a Kellerben és az OTP nyilvántartásában ez akkor még nyilván volt tartva. Hogyha mondjuk a tavaly július és a mai nap közötti időszakban ez nem tűnt el, akkor feltételezheti, hogy ez maradéktalanul még megvan, vagy ez egy téves logika. Én úgy gondolom, hogy a, a, a, a felfüggesztés napját, a cég felfüggesztés napját, vagy ö, tekinti irányónak a, a felügyeletet, arra a napra számolja a, a, a meglévő állományt, a követelést és a meglévő állományt. Tehát az, hogy mikor tűnt el közben, annak úgy szom, ebben a mostani összeállításban és számolgatásban nincs jelentősége. És abban az esetben, hogyha volt 2000 darab otp igen, és önök mondjuk tiltják a széztetés összességében, a, a szükséges OTP államánynak a 70%-a hiányzik, 30%-a van meg, akkor ugyanúgy attól függetlenül, hogy az én személyes otp ink darabra megvannak-e, akkor csak a 70% eltüntetését követően mondjuk a 30%-át adják vissza fizikálisan, és aztán a maradó részt él a követelés? Van, nincsenek személyes részvények, ugye vannak ügyfélkövetelések összesen, és van egy megtalált állomány összesen, ezt a kettőt nem yeah. egymással szembe, tehát nem különül el, hogy kinek a számláján mennyi, van mindenkinek a számláján van a követelés, ami ugye hiányzik valamennyi. Tehát egységesen a minden ügyfél azonos értékpapírokban egy sors közösséget, kockázat közösséget fog alkotni, és mindenki ugyanakkor a rész fog belőle megkapni. Nincs ennél konkrétabb beazonosítása lehetőség. Értem, és arra nincs információ, még önnek, hogy mondjuk otc mennyi az a rész, ami ilyenzik, vagy mennyi az a rész ellelhez. Ebben fogalmunk, ezt nem tudom megmondani. Igen, hát itt nagyon-nagyon-nagyon sok a bizonytalansági faktóra. Hungária szintén nem érkezett meg még önökhöz? Nem, nem, nincs még nálunk Köszönöm szépen. Mint tapasztalja, nagy valószínűséggel fog ön még vendég szerepelni nálam. Nem tudom, hogy ez mekkora öröm, de... Jó reggelt kívánok! Ó, jó reggelt kívánok! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy itt ebben a a világban én az egész történet kimeneti teljesen bizonytalanak értem. Én ezt értem, de hogy ön mit gondol az egész kimeneteléről, az engem baromira nem érdekel. 353.94.51. még egyszer, itt konkrét kérdések vannak, és konkrét válaszok leginkább érintettek részéről, akik teoretikus módon számítástechnikai próbálják megközelíteni. Azok keressenek egy másik időpontot lehetőség szerint a KFJC idején kívül. Jó reggelt kívánok! Elő, még Nem, egy egy, egy menet. 353-94-51. Jó kívánok! Jó kívánok! Olyan kérdésem lenne, hogy hogy hétfőn indítottam elén a Questorba egy visszavásárlásomat. Uh -huh. És este jelentették be a csődöt, hogy ilyenkor milyen esélyen van arra, hogy visszakapom a pénzemet. Mert azt mondták, hogy három napon belül visszautalják. Hát én szerintem a felfüggesztés ezt a visszavásárlási akciót már ugye kerészbe vágta és meghiusította. A nyilvántartásból meg lehet állapítani, meg lehet majd állapítani esetben, hogy most ott a értékpapír tartják nyilván, vagy már jóvá a pénzt. Valószínűleg maga a kifizetésben már nem fog megtörténni, és mindenképpen csak egy ilyen közös elszámolásban lehet ennek megoldása a későbbiekben. Jó reggelt kívánok! Jó Ránki Júlia Egy kicsit hangosabb a létszős. Igen, megpróbálom, meg lehalkívom fel a veredőt, Hogy azt uh, hallottam a hírekben Hogy uh, a Questor nem uh, Beva tag És megnéztem a Beva honlapját És ott van a Questor Így nem tudom értelmezni, ez az egyik Tehát tag vagy nem tag És ha tag, akkor uh, mi történik Ha meg nem tag, akkor miért mondják ezt Nekem is azt mondták a Questornál Hogy Beva biztosított a kötvény, amiben a pénzemet kívánom tartani, évek óta ezt mondták, és most már csak arra volnék kíváncsi, hogy hogyan fognak értesíteni, tehát hogy kitől milyen levelet kapok, hogy mikor, hová kell mennem, és mit kell magammal vinnem. A Questor az nem egy cég, hanem sok. A Questor uh -huh. kibocsátó Questor Financial Rurira nevű KFT, az nem tagja a Bevának, nincs köze a Bevához. ismeretlen szerint egy 10 milliós KFT, amely kibocsátotta a kötvényeket, ami azt jelenti, hogy a saját nevében ő vállalt felelősséget a kötvényben ö, vállaltak. -e. Tehát vissza, az, hogy visszafizeti a pénzt és kamatot. Hadd kérdezzek valamit, akkor a Questornak ön tudja, hogy melyik része tagja a Bevának? A, a Questor két, két szervelete tagja a Bevának, a Questor Értékpapír RT és a Questor befektetési Alapkezelő, ők ketten tagjai a, a Bevának. Szeretnék a... Kérdezni, én papírom szerint, az én jegyzésemet, a Questor Értékpapír ZRT igazolja. A de a kibocsátó a Questor Ruzida Kft. Az nem szerepel a papíron. Nem, az lehet, hogy nincs rajta, azt máshol kell megnézni, nyilván a tájékoztatón, mert ott már csak egy termékről van szó a cég, a termék neve van rajta, a kibocsátó valószínűleg nincsen rajta. De És a kibocsátó számít? A, kibocsá... a, a, a kockázat, a a kibocsátói kockázat mi biztos nem fizetjük ki, azért érdekes, tehát az, aki... a adásvételi szerződés van a kezemben. Én értem, de az egy forgalmazó. Ha nem, a nem mind a kettők lesztor cég lenne, tehát ön egy, mondjuk azt mondok egy béta KFT-nél vásárolt volna egy kvestor kötvényt, ugye akkor fel sem... Én értem, hogy ez a Questor, ez egy olyan kötvényt értékesít, ami nem tagja a Bevának, hiába tagja ő a Bevának, az, egész mégse vonatkozik a Beva, az egészen mégse vonatkoznak a Bevaszabályai, ezt mondja? Ha ellopja ezt a kötvényt a Questor értékpapír akkor a kártalanítás szabályai szerint fogunk kártalanítást fizetni, de ha a kibocsátó nem tud fizetni a kötvényre, mert pénze vagy bármi, arra biztos nem fogunk fizetni, ez a különbségtétel. Magyarul az a kérdés, hogy a kibocsátónak van-e megfelelő pénze? Magyarul, hogyha ez egy 10 millió alaptőkés cég, akkor ennek a valószínűsége meglehetősen csekély. Hát végig kell gondolni, igen, hogy igen. mi van mögötte. Hát beleértve, hogy ugye az megint egy következő lépés, hogy hogyan van itt megtévesztve az ügyfél. Kiről beszélnek? Eség. Van a kezemben egy kis szerződés amelyet aláírtam, és ezt a szerződést nem azzal kötöttem, akiről önök beszélnek, vagy akiről most a hírekben a kimondhatatlan nevű Igen. 10 milliós Kft. van. Én nem velük kötöttem szerződést. Ön a Fesztor értékpapírértől kötött egy adásvételi szerződést. A... több fogva én át vagyok verve, mert ő csak közvetített valamit, ami mögött volt valaki, aki most kiderül, hogy nincsen. Hát illetleg van, de ki tudja, milyen mértékben tud helytelni. Oh, hát de nulla. Nullát ér a mi van. Jó, jó, jó az értelmezése a kérdezőnek? Hát abból a szempontból igen, hiszen valóban a forgalmazó, ö, van egy szerződése, de most megint nem akarom ebből a helyből kioktatni a, a befektetőket, hogy meg kéne nézni, hogy milyen terméket vásárol meg, különösen a milliókat fektetnek bele. Akkor a másik kérdés, másik két kérdésem, az a kérdés még, hogy hogyan fogok értesülni arról, levélben, e mert ugye eddig mindig e-mailt küldtek, meg fölhívtak telefonon, hogy akkor most ide menjek, oda megyek, ezt csináljam, azt csináljam, csináljam, most hogy baj van. Mi? Nem lehet fölvenni, nem veszik föl a telefon, nem lehet telefonálni. Hogyan fognak érteszíteni, hogy mit kell csinálnom? Ki fogja? A befektetővédelmi alapeljárás néven ott még nem indult meg, azt tudnám mondani, hogy nálunk hogy folyik az eljárás, de a felügyeleti biztosnak a metódusát nem ismerem. Tehát, hogy az hogy a Budakesnél levelet küldtek az érintetteknek az egyeztetésre, ezt nem tudom megmondani az ezt ez a szabály érdekel. Mi a szabály a károsítat, a befektetőt, a bárkit, az önkormányzatokat, milyen módon kell értesíteni arról, hogy mi a teendőjük, mint állampolgárnak? Erről nincs, egy ilyen esetben nincs róla, nincs róla szabály, van egy, egy közlemény, a felügyelet közletető közleményt, ahol tájékoztat mindenkit arról, hogy a cég ellen folyik egy, -egy vizsgálat, amit a felügyeleti biztos végez. Ennél konkrétabban nincs kötelezettség az ügyfelek közvetlen de nyilván ez egy elszámolás, ahol az ügyfelekkel hasonlóan, mint a Budakestnél le fogják egyeztetni, hogy mennyi a követelésük. Tehát alapvetően hogy itt az a gond, hogy ez még egyre nincs is a bevánál, ez a felszámoló biztosnál van, és hogy mikor hova kerül, ezt jelet nem lehet megválaszolni. Előgyeleti biztos. Igen. Értem, tehát nem a türelmetlenség beszél velőlem, hanem az előretekintés. Így van, szeretnél tudni, mi az eljárás, de nem tudom sajnos megmondani. Nincs egy kötött rendjén. Nagyon szépen köszönöm, 353, 94, 51. Nehogy azt higgyék, hogy nekem itt könnyű ezeket a gombokat nyomogatni, ön pedig egyetlenem iridlem, függetlenül attól, hogy ön, hát ugye, egy olyan munkát vállalt, amiért. Ezeket a sorsokat, tehát hogy az ember meg is, nem is próbál mögé gondolni semmit. Se. ez a fölösleges beszédet is csak azért nyomom, hogy nehogy azt higgyék, hogy én egy teljesen érzéketlen vadállat vagyok itt. Jó reggelt kívánok! Lakatos. Nem, egy egymenet. Az egy egymenet arra vonatkozik, hogy ebben az adás időben, ez egy régi elve, aki egyfajáncsinak, aki egyszer már kérdezett, még egyszer nem kérdezhet. Beleértve, hogy akkor többet is kérdezett. 353, 94, 51 hetes perc múlva lesz fél 9, amikor vége lesz ennek a szeansznak, és majd megegyezünk, hogy mikor indokolt egy újabbat tartani. Jó reggelt kívánok! Jó reggel Molnár Balázs! az van kérdésem, hogyha nekem megvan a, a saját számlaszámomon a mondjuk a tíz darab részvényem, akkor én azt teljesen megkapom a részvényeket, vagy nem? Ö, sajnos ez nem biztos, mert a számlán ugye a követelést ö, nyilván megvan, ami azt rögzít, hogy önnek milyen igénye van a céggel szemben, de hogy ez tényleg kiadható és rendelkezésre, az közel sem biztos. Hát ezért folynak ezek az ügyek többek között, mert ez a kettőség lehetséges. Köszönöm szépen, valaki azt írja, hogy azt mondta ön, hogy a Budakes levelet küldött, a Budakes nem küldött levelet. Na, mi úgy tudjuk a felszállt t Rögyeti Biztostól, hogy minden ügyfelet levélben keresnek meg. Lehet, hogy nem kaptam még meg az érintett ügyfelet. Arra sincs határidő? Nincs, nincs határidő. Egyetetek az ügyfelekkel, kiküldik a leveleket. És ez így jól van, függetlattól attól, hogy most éppen ezzel kapcsolatban nincsenek szavai de vajon a mostani helyzetnek lesznek -e olyan következménye, hogy erre is lesz majd idő, határidő, vagy ezt most hagyjuk inkább a francia Hagyjuk erre, nem tudom. Jó rendben van. Jó reggel kívánok. Jó, egyet kívánok! A következő van a kérdésem. Uh, DRB bankon keresztül letvéve államkötvény, uh, és 6 millió fölötti értékben, hogy van-e arra, hogy valaha ebből látunk valamit? Ez azt jelenti praktikusan, hogy a DMB bank, mint ügynök volt a közleműködő, de önök akkor Budakesnél vettek állampapírt, amik Budakesnél számlán kell lennie ennek az állampapírnak. Most ez, erre is ugyanaz vonatkozik, mint a többi értékpapírra, meg fogja vizsgálni a felszámoló, hogy ebből mennyi van meg, a meglévő részt átadják, és most már egy másik számára, ahová kéri, ami hiányzó összeg, az pedig a befektetővédelmű a kipótója 6 millió forintig tehát addig. Igen, az egészpontosan 6.105.400 forint így jön ki a pontos összege. Nagyon szépen köszönöm. 3539451 minden, ami beva. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egyed is, vagyok érdeklődni. Szeretnék, hogy én Pénteken utaltam pénzt a klasztorba, és még nem kötöttem le, tehát még csak pénz van ott. Voltam benne, és kaptam róla igazolást, hogy, hogy, hogy folyószámla pénz. Tehát nincs kötvénybe semmi, csak. Ez, erre van esély, hogy ezt visszakapom. De azt, hogy visszakapja, ezt nem tudom megítélni, de az, hogy a, a ügyfélszámlám csak pénzre van, egy befektetési célú pénz, akkor arra a bevonvédelme kiterjed, ha oda jut az eljárás, hogy nekünk ebben teljesíteni kell. Tehát elméletileg a pénzt is biztosítjuk, hogyha a célja a befektetés. De azt, hogy ezt teljes összeben megkapja, vagy ennek a 20 ezer eurónak az értéke, ezt nem lehet most tudni? Hát a, a 20 euró az mindenképpen egy limit, tehát azt, hogy semmiképpen nem tudunk fizetni. Uh -huh. A kérdés az, hogy ezzel most mi lehet ezzel a pénzzel, illetve a pénzköveteléseknek ugye milyen fedezete van meg. De, de, de, de, de, de a az, bevaló az jót talért, nem? magánszemély, készpénz, illetve számla. Hát ezen a mértékig. A, ugye a, a mértékig. Még messze van tőlük. Ha ide kell az eljárás, akkor nagy valószínűséggel egy, egy ilyen. Igen, ezt folyamatosan tisztázzuk hogy a Questor még nincs a bevándok a bűv tehát csak ilyen teoretikú választókat. Oké, okay, egy, egy dolgot legyen nekem megmondani, és aztán jöhetnek még a hallgatók, hogyha van érdeklődés, hogy ön egyébként napi információkat, tehát az hogyan van? Tehát ön hogyan szerez be napi információkat? Hiszen itt órára változik a helyzet. Nyilván próbálunk kapcsolatban lenni a, a felügyelettel, hogy hölgyeti hatósággal, illetőleg az érintett biztosokkal, a, a, a, ott, ahol már a... Ez az igyekszünk, ez mit jelent, hogy naponta találkoznak velük? Kikeres, ki itt van egy tájkoztatás. csomó technikai dolog, amit el kell intéznünk, a kártalanításhoz rá kell készülnük, azokat intézzük most egy kis szervezet, tehát nekünk ez kitölti a napjainkat. Ez a bevez hány ember? Öt ember. Gondolom, hogy most a 24 óra az nem igazán elég. Hát önmagában az ügyfél tájékoztatás, a sajtóigények a kielégítése az egy jelentőség, munkat elhet jelent. Újabb kérdező van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy az önkéntes egészségpénztáraknak van-e biztosítója, olyan, mint az eba vagy a zoba? Én nem tudok róla, én úgy gondolom, hogy nincs. Igen, ez egy újabb kérdéskör, ez már tegnap fölmerült. Ugye azt is tapasztalhatja ön... Uh, hogy az ezzel, tehát a mostani események azért egy elég jelentős bizalmatlansági cunamit indítanak, ami még messze nincs a tetőfokám uh -huh. Igen. jó reggelt kívánok Köszönöm. jó reggelt kívánok egy kicsit általános jellegű kérdésem mert... ne, ne legyenek általános jellegű kérdések itt konkrét emberek, konkrét történetekkel jönnek tegyék meg azt, hogyha netán van ilyen konkrét kérdésük azt tegyék fel mert hogy drága az idő és itt egyéni problémákkal jelentkeztek eddig emberek Ön szerint nagyjából mennyi idő múlva, függetlet, hogy kérdező lehetséges, hogy még lenne ez 120 ezer, már nem tudom, hogy van-e annyi hallgatom, egy-hét-két hét mennyi idő múlva e, észszerű a mostani beszélgetés második részét lebonyolítani Farkasról? Azt veszük, hogy a és vizsgálata a néhány napig, talán tíz napig tartott, amíg a felügyeleti biztos volt kint, majd átadták az ügyet felszámolásra, és viszonylag rendkívül gyorsabb felszámolásba csapott át, és onnantól már a bevánok is vannak kötelezettségei. Ha a kwesternál és ez a gyakorlat várható, akkor itt néhány hétben lehet csak gondolkodni azt hiszem. Még egy kérdés van, ha a questor brókerként vásárolt az illetőnek állampapírt, és az szerepel a névre szóló alszámláján, akkor az megvan teljes mértékben, és hozzájuthat az ügyfél, vagy sem. Ha értette a francia arra, hogy rajta van a számla számlán, az van rajta, hogy milyen követelés hmm. a céggel szemben, az, hogy mi van meg ténylegesen, az egy teljesen külön vizsgálat tárgya. És ez az, amivel valójában az emberek akkor, amikor befektetéssel foglalkoztak, abban a mértékben, hogy most szembesülnek ezzel a helyzettel, nem szembesültek. Uh, igen, és gyakorlatilag erre van kitalálva a befektető védelmi incét Európai Unióban is ilyen értelmű szabályozás van, hogy a befektetésnek van egy szükségszerű kockázata, és ebbe tartozik bele a kibocsátói kockázat vállaláshoz. Tehát, hogy ha veszek egy kötvényt, akkor elvileg tudnom kéne, hogy kibocsátja ki, és bízom -e abban, hogy ez majdan tud teljesíteni. Igen, de most lehet látni, hogy ez a bizalom lényegesen meghaladta azt, ami egyébként indokolt volt, és őszintén részvétel mindenkinek. Nem fogom most én azt átvenni másoktól, hogy ezzel kapcsolatban, vajon mi mindent kéne hát szűni, hiszen azért a befektetőkre pontosan nem az jellemző, hogy ez a viszonylag alacsony összeg legyen az ő garanciájuk. A kérdés az, hogy ez a garancia és az ő koszkázatuk milyen mértékben van arányban, de még egy hallgató van, őt meghallgatjuk, és aztán megegyezünk abban, hogy nagyjából mennyi idő múlva keresem, és köszönöm a rendelkezésre állását. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, Jó reggelt kívánok! Le kéne viszont hallásra önnel nem beszélgetek vannak olyan emberek, akik itt a vérnyomásjukat próbálják a műsoráltal beállítani, de most a téma önmagában erre megfelelő volt 353-94-51 először másodszor senki többet két mondatot legyen szóves mondani saját magáról, mert én mindig bemutatom a riportalanyomat, csak a mai helyzet ezt nem tette lehető Farkas Péter befektető védelmet ügy ügyelető igazgatója, eredendően jogász, és 21 néhány éve itt a tőkepiacon, tevékenykedem tőzsdén, és hosszabb időn keresztül már a, a bevánál. a családi állapota? Ö, nős vagyok, gyermekem nincs, és 56. életével mert most. Nagyon szépen köszönöm. Egy-hét-két-hét hét, mit mondod? Én szerintem inkább kettő, legyen kettő. Nagyon szépen köszönöm, remélem nem mentem nagyon az idegére. Nem. ez egy sajátos műfaj biztosan igen, igen ezzel igen, ezzel próbáltam utalni és tennap Tóth István is nagyjából azt tette egyértelművé köszönöm szépen sajnálom az aprók, örülök, hogy itt volt viszont hallásra, viszont hallásra. Farkas Pétert hallották beva ügyvezető igazgató elnézést, a túlságosan szigorú lettem volna ezt az egy órát amely egyébként több mint egy óra volt, csak így lehetett lebonyolítani.